С Амнон Зилбер, заместник директор на Медиатек в Холон, който влизат и музея на карикатурата и на комикса, се срещаме в навечерието на откриване на конференция на тема «Политиката в политическата карикатура и в комиксите». Първият ми въпрос към него е каква е червената черта, която израелските карикатуристи не биха пристъпили. Не мисля, че имат червена черта, казва, че трябва да се пази личното пространство и вярванията на хората. Но когато тези хора са обществено значими личности и техните действия могат да засегнат чувствата на другите хора, е позволено. Например, във вестника Арец бе публикувана карикатура на Амос Виделман, в която министрът на вътрешните работи, който е силно религиозен еврейн, бе изобразен като терорист, защото настоява за закон, според който всички квартални бакали да бъдат затворени в събота, което е част от неговите религиозни вярвания. На втората карикатура е показано как същият министр се самовзривява. Карикатурата се нарича трудова злополука. Тази рисунка предизвика гняв в обкръжението на министра. Явно е престъпена червената черта. Карикатуристите трябва да са много внимателни, защото Израел е конгомерат от етноси, религии и социални прослойки. За да могат да живеят заедно, те се шегуват помежду си. Но когато карикатурист отвън ги критикува, може да бъде обвинен, че подклажда връжда и иска да ги конфронтира. Затова може да се каже, че нашите карикатуристи не са толкова крайни, както на Шарли Емдо. Каква е политиката на политическата карикатура и на комикса? А и политика То е ясно, че политическата карикатура носи политическата и социална критика на обществото. по са нещата с комиксите. Има откровено политически и комикси и при тях нещата са ясни. Но аз говоря за Супермен, за много от съвременните комикси на Западна Европа и Америка, които поне на пръв поглед изглеждат аполитични, но не са. Комиксът изглежда невинен разказ с картинки, но често неговите герои всъщност са с политически послания. Супермен е образ създаден от студената война. Свръх героя, подобно на Джеймс Бонд, побеждава всички лоши сили, които обикновено са от Източна Европа. Горе-долу от края на 20 век е и френския герой Тинтин. -тин. Това е журналист, който търси приключения по света. Комиксът уше е предназначен за деца, но в него има завуалирани послания, които влияят на по Тинтин, например, отива в Африка. Той белият изглежда достолетно сред черните местни хора, които са нарисувани с огромни, глупави очи и естествено дебели усни и всичко, което правете, дебилско. Начинът на изобразяване, внушава и и таво определени стереотипи към африканците. Сега Франция е наводнена от африканци и днешните деца не биха повярвали така лесно на подобни вношения, но едно цяло поколение израсло с тези стереотипи подчертава флексията си израелският изследовател професор Мишел Кишка, специалист по комикса в франкофонските държави. Професор Дани Фирк, който се интересува от политичността на комикси, се спира на образа на еврейне с гърбавия нос в различни комикси и в различни държави. Знае се, че не всички евреи имат точно такива носове, но това е стереотип, който преобладава в много от страните извън Израел и този нос е точно стилистичен похват на показване на отрицателния герой, още от пръв поглед. Явно какви са отношенията, но по-интересна е частта от изследването, която се отнася до образите на евреите и арабите в комиксите. Действието в което се развива в окупираните територии, където връждата между евреи и палестинци е най-силна. В момента, когато поставят като образи своите врагове, комикса се превръща в политически. Сега има най-малко комикси в цял свят, които представят мюсулманите като опасни терористи. В момента, когато се представи съществуващи групи от хора като положителни или отрицателни, художникът е въвлечен в политиката и комиксът но откровенно политически. Но има и политика вътре в семейството. Лият Сабери е художник на комикси за новото място на мъжете в семейството. Той е баща, който работи от дома си и разказва в комикси за своите приключения. В неговото положение са много хора. Хай-тек специалисти, мъже са свободни професии, интернет-търговци и други. Човекът от семейството, който работи навън, е жена му. Като човек, който си е вкъщи, на него се пада да мие чини и да изпраща да посреща децата от и на училище. Да проверява домашни. Разказвайки за частния живот, художникът прокарва своята политика на равноправие в семейството. Или за социалните революции в кухнята. Това са образите на жена и мъж, нерелевантни преди 10, 15, 20 години. В него жената прави забележки на мъжа си за несъвършено водене на домакинството. Тя отива отвъд равноправието и не иска да види, че мъжът се учи на новата си роля и самопозволени и грешки. При това той не е мъж домакиня. Той работи и може би дори изкарва повече от нея. Но работното му място е у дома. Комиксът тук е предназначен не да изгражда стереотипи, а да ги руши. За хоризонт до обед от Израел, Фения и Искра Дъкала.